Go! Radio oh! I'll give you No zdravím poslucháčov Radia Bunker pri počúvaní dnes netradične v stredu od mikrofónu vás zdraví Palo čaute ako ste už možno postrhli v programe na našom webe prípadne na Facebooku Radia Bunker alebo cez kanály našich hostí dnes sa budeme rozprávať o pripravovanej akcii Noc vinilu ktorú naši hostia plánujú na piatok 8. mája v klube Mariači v Nitre. Zámerom usporiadateľov, <sík> osma, Zámerom usporiadateľov je priblížiť a znovu priniesť naspäť fanúšikom kvalitný jedinečný zvuk v platne. Celý večer sa odohrá iba splatní, platní, to znamená, že sa nebudú hrať žiadne mp 3 alebo iné digitálne formáty. Takže ja medzi nami vítam Osmu. Čau Osma. Nazdar, nazdar. A DJ MOC. Čau. Čau te, dobrý večer. DJ MOC, budem hovoriť Marek, lebo sa mi to strašne zle vyslovuje, Ej. takže sme sa o tom bavili, je to v pohode, takže je to Marek, DJ MOC. Tak ja vás chalani poprosím, aby ste sa našim poslucháčom, ktorí vás ešte nepoznajú, predstavili a porozprávali v krátkosti pár vecí o sebe. Tak uh, zdravím všetkých poslucháčov, moje meno je Osma, už som tu asi druhý, tretíkrát. Tretí, tretí. Takže mám veľmi rád rádio bunker, aj všetkých ľudí, ktorí ho počúvajú. Um, Funkoval som v zo skupení zlá strava, ak niekto zlú stravu pozná, tak potom pozná aj mňa. Teraz robím to na solo projektoch a toľko zatiaľ Marek, čaute, ja som Marek, lebo že z DJMOC. Venujem sa gramcom, zbieram platne, bubnujem v Bubenickej show Tambores. A pracujem, chodím do roboty, nie som profí, ale môc ma to baví, takže dojete sa na nás pozrieť, určite do Mariači. A ďakujem za priestor. Jasne, my ďakujeme tiež, že ste prišli. A ja už len pripomeniem, ako aj Osma spomínal, že teda v bunkri v relácii už párkrát bol, dvakrát. raz so ozlou stravou a raz s enklavou, takže keď máte záujem si vypočujte ešte nejaké iné veci, možno o týchto projektoch, tak kliknite si na náš archív www.godot.sk a tam si nájdete aj tieto relácie. No a teraz už vám vlastne nechám priestor, prezrate nám, čo ten piatok chystáte, povedzte, čo to bude za akciu. A to všetko potrebné, čo potrebujete k tomu povedať. Tak e, začnem ja. Chcel by som vám predstaviť akciu, na ktorej pracujeme už asi taký mesiac. Názov akcie je Noc vinilu. Bude sa to konať v Nitre, v klube Mariachi e, 8. mája. Uh, začiatok akcie je nastavený na 8 hodinu, takže na bráne sa vidíme o 8. Uh, Stupy sme rozhodili tak, že chaláni majú 3 eurá, babi 2 eurá. Ináč... Diskriminácia. čo to, som, som od niektorých ľudí, že, že vraj to je diskriminácia, ale ja si myslím, že aspoň taká pozitívna. <laughs> takže tak. Uh, určite by som bol rád, keby ľudia prišli na túto akciu, pretože to je akcia, ktorá je vlastne spravená troška inak, ako sa robia akcie v Nitre, sa robili. Táto akcia bude už ako názov prezrádza, bude odohraná iba z vinilových platní, čiže žiadne elektronické formáty, žiadne mp 3 tam nebudeš počuť. Čo si myslím, že na tej kvalite zvuku ľudia budú počuť. Budem tam mať aj koncert ako osma a samozrejme sa predstaví aj DJ Moc s jeho repertoárom, proste vinylov ktorý má dosť veľký, je to veľký zberateľ, takže tak. Na plagáte, keď niekto videl plagát, môže si všimnúť, že pod názvom Noc vinylu sa nachádzajú asi tak v skratke nejaké tie žánre, ktoré sa tam budú hrať ako hip -hop, samba, reggae, R&B, funk, Čiže chceli sme to urobiť také viacej pestre pre ľudí, ktorí e, napríklad ne, nepočúvajú hibop, ale chceli by prísť sa niekde zabaviť. Takže DJ MOC má takto repertoár, má, má platne, ktoré tam môže s týmto odohrať. No a neskôršie, neskôršie v noci, čo aj o takej 11. 10, 11 ja zadelím koncert. E, pripravujem pre ľudí taký mix, mix nových, nových a starých vecí dám tam niektoré veci aj o zlej strávy, čo sme mali spoločné. A dám tam samozrejme nové veci, ktoré, ktoré stále píšem, stále makam na svojom albume. Ten, kto sleduje moju tvorbu, vie, že makam teraz na albume Sokol intelektu. Veľmi veľmi sa na to sústredím, lebo chcem, aby ten album znova ľuďom niečo prinesol ako logika vyššieho cieľu, aby to nebolo proste len matanie do nejakej tmy a proste nejaké plitké frázičky a plitké veci, jak sa v dnešnej dobe robia. O albume nakoniec sa budeme rozprávať. Takže, takže určite ja, ja som umelec, proste, ktorý kriticky myslí, mám kritické myslenie a vyžadujem to aj od druhých. Kľudne prídete na akciu, chcete počuť odo mňa nejaké veci, chcete kritizovať, chcete podporiť, prídete na akciu, rád si vypočujem rôzne názory. Tá akcia vzniká preto, aby, aby ľudia proste komunikovali medzi sebou. Ak tu je nejaká komunita, či to je Trnava, či je to Nitra, či je to Bratislava, tak prosím, nech sa páči, v Nitre robíme tak, takúto platformu, vytvárame. Chceme, aby noc vinilú. Nebola iba jedna akcia, uvidíme ako sa to tu vyvinie, že koľko ľudí príde a určite by sme chceli aj do budúcna pokračovať noc vynulú 2-3-4, bla bla bla, čiže uvidíme. Ale ja hovorím, toho 8. mája o 8. prídete, dostanete porciu dobrej hudby si myslím, takže sú tu rôzne štýly, toľko odo mňa. Je to v klube Mariači, ten, kto nevie, kde je klub Mariači, nech si to nahodí na, na, na Google. Farska 1. Farska 1, áno. Je to v starom meste v centre, takže nemal by tam byť problém. Určite to nájdu, ja hey. Google teraz vymysleli takú vec dobrú. Nech Marek teraz povie niečo o tých platniach, alebo jak on, hey. on, čo bude hrať. Ja ťa ešte do toho skočím, okay. lebo viem, že ty si veľký zberateľ týchto platní, takže možno povedz aj, čo budeš hrať vlastne, jaký, z jakých platní, kde si k tým platňám došiel a tieto veci, víš. Okay. Takže chystám sa vám predstaviť e, platne z celého sveta, pretože som vďaka muzike trošku pocestoval a všade, kde som bol, tak vlastne som neriešil šalky, trička, ale riešil som vždy platne. Takže prinesiem vám platne z Brazílie, ktoré vlastne, ne, veľa z nich sa nedá ani na nejak, všelijakých videoportáloch, ani na internete to nenájdete. 70., 80. roky a aj novšie brazilskej muziky, nejaká dávka kvalitného, rege, rap, underground, proste analogový sound, snažím sa riešiť nejaké nejaký subwoofer, ďalšie odposluchy na ten priestor, ktorý Mariači je, nie je až tak veľký, tak si myslím, že sound bude celkom dobrý, ideme tam dostatočnom presťou, aby sme to aj vychytali trošku. E, naskúšali sme to niekoľkokrát, znie to výborne, budú to staré kotloviny, budú sa hrať staré, dobré byty. E, ja myslím, že to bude fajn, takže keď niekto hovorí, že nemá rád tieto diskové veci a takéto podniky a akcie, tak je tu alternatíva, je tu táto varianta. Bojem hrať z vinylú, nakupujem to za vlastné peniaze, nemáme sponzora ani na akciu, ani čo sa týka tej zbierky. Takže ideme do toho e, tak, že chodíme do roboty a ten piatok sa chystáme relaxovať spolu s vami. Nebudeme tam nič e, kvázi robiť nasilu a veľmi to vyšperkovávať. Proste bude to klasika trošku si oddychneme pri tom. Každý sa zabaví, dúfam. Tá akcia, a... bude, tá akcia bude na taký spôsob, ak bývali staré dobré akcie. Chcel by som povedať toto ak nejaký človek, ktorá sedí niekde, či je to Bratislava alebo Trnava, tak ho vyzývam proste, nech kľudne príde, pretože na starých akciách možno tá generácia, čo teraz vyrastá s tými um, novými vecami, to tak um, nerobí, ale... Viem, že staré dny proste a, a, sta, a star, staršia generácia v tom repe nemala problém cestovať. Rozumieš? A toto chcem a, a bol by som veľmi rád, keby ľudia toto pochopia, že proste za dobrou hudbou uh, majú plno nových zážitkov, proste cestujú, stretnú nových ľudí, o tom je tá kultúra. My nemôžeme proste, ja som teraz v Bratislave jebem na to, čo sa de deje inde, alebo že ja teraz nitry nevidiem, alebo tak. Proste chcem, chcem vyzvať tých ľudí, aby znova proste nejaká tá jednota v hybobe bola, aby sa pozerali na to, že nie len jeho mesto a neviem čo, že on si teraz robí pri svojom rybničku a chyta si ryby a neviem čo, že on je najlepší. Ale proste, aby to kritické myslenie naštartoval som v ľuďoch a proste, keď niekto, niekomu sa lúbi, niekomu sa nelúbi, ja chcem, aby znova tu proste bola tá, boli tie rozhovory a tak, čiže veľmi rád by som pozval aj z iných miest ľudí, aby prišli. Sice Maria Mariači není veľký a ja možno tú akciu robím undergroundovú, možno dávam tomu moc veľké promo, alebo tak, už aj s takými názormi som sa stretol, ale to, tá akcia si robí promo sama proste. Tá akcia má za úlohu proste nejak zjednotiť ľudí, aby sa došlo, aby sa dobre porozprávalo, našli sa nové kontakty, možno nové spolupráce a všetko toto chcem, aby sa naštartovalo. Takže veľmi rád uvítam aj ľudí z iných miest. A nech sa neboja cestovať, nech sú není doma, proste zavretí v papučách a nech idú ven. Proste. To je Jasne. aj môj odkaz. Dobre. Čím bude táto akcia Noc Dynu iná ako ostatné akcie, ktoré vnitre robíte? Samozrejme teda okrem toho, že, že sa bude dávať výhradne z tých platní. Je tam niečo také, čo ešte možno sme nespomenuli, že čo by tých ľudí mohlo takto priťahnuť? Niečo iné? Hovorím, ja som sa zamýšľal nad tým už, už tým, že, že robím na tom svojom novom ávome Sokol intelektu, tak som sa zamýšľal nad tým proste, že ako, ako, ako to je s tým hip na Slovensku. Uh, Nebudem ja hovoriť o druhej skupinách, ani o druhých umelcoch. Proste každý si robí svoje v dnešnej dobe a každý žije v takej take tej svojej bublinke. Ale jak hovorím, ja by som chcel, aby Noc vinilu, proste táto jednotka, dvojka, trojka, aby to pokračovalo, aby sa z toho stala nejaká taká, nejaký taký zvyk. A jak hovorím, ide o tú jednotu tých ľudí, že fakt, že keď niekomu chýbajú tie veci, alebo že niekto fakt vie oceniť taký pravý, pravý ten rap, pravý prácu, MC, DJ-a a, a chce to podporiť, lebo mu to chýba v dnešnej dobe, tak toto je presne akcia mierená na neho a veľmi radi ho tam privítame a proste hovorím o tom, že tá jednota, to by som chcel, aby bola v tom, tom hypope. Keď už nie na celom Slovensku, lebo na to nemám dosah, to by mali robiť inakšie ľudia, ktorí to nerobia. No, to ma strašne mrzí, pretože boli tu mená ako názvu stavby a neviem proste celé sa to nejak tak pozastavilo a hovorím, že, že pre mňa z toho, z toho takého hĺbšieho hľadiska, keď vnímam spoločnosť, tak si myslím, že ak bol komunizmus, tak všetci sme boli nejak spolu to kolektívne, nejaké oné to vedomie bolo a proste dneska ten kapitalizmus vlastne spôsobil, že každý si ide do brutálneho individualizmu, každý je jedinečný, každý toto ja nehovorím, že to je zlé, ale ten kolektívny duch je v niečom dobrý proste a ten hip uh, mal by byť taký. Ten hip by mal proste každý môže byť sám sebou, každý prichádza, prichádza s tou jedinečnosťou do toho hip -hopu. či je to breaker, či je to ten, čo robí grafity, či je to rapper, či je to DJ, každý má svoju jedinečnosť, o tu ani nepríde, len treba to prezentovať proste, treba to, treba to nejak v tej komunite ukázať. aby Kultúra hip-hopu spája, ona nedelí. Áno, pre, presne tak. Je, je to tak proste. Mala by nás spájať e, tých ľudí, ktorí majú o to záujem. A ja si myslím, že tých ľudí tu je stále dosť, pretože hipopová kultúra má taký obrovský vplyv e, na svete, na celom svete, že fakt, keď sa niekto nad tým zamyslí, že jak hipop zmenil dejiny aj hudby, aj, aj sociálne dejiny niekde. Takže Hybob má obrovský vplyv a Mňa len mrzí, ak hovorím, že ľudia, ktorí sa mali trocha trochu starať a vychovávať tú nejakú generáciu sa ne že na to vysrali. Neviem možno, že vieš, v každom, ka každý má inakši život a ja nebudem nikoho súdiť. Ja len hovorím, že proste to chýba. A ja teraz vytváram akciu, vytváram nejakú platformu, takže kľudne, hovorím aj z iných miest, môžete dojsť, budú sa robiť spolupráce, budú sa robiť projekty. Ja som veľmi rád za každú návštevu, za, za každý názor, pretože to je to, čo obohacuje tú kultúru. Takže čoľko odo mňa. Dobre, super, díky. Uh, ty si osma avizoval na Facebooku, že na noci vinilu, vinilu bude možné počuť aj skladbu z logiky vyššieho cieľu. Je čas, ak obetovať vo vinylovej verzii. Uh, takže vlastne budeš to robiť asi s mocom a mohol by si povedať o niečom o, teda o tejto skladbe, že Jakým spôsobom to tam budeš prezentovať? Či bude iný podklad? Ja by som, alebo... ja by som, ja by som povedal tak, že uh, ten, kto pozná moje veci, nech nečaká, že to bude presne to, čo je na cd lebo, no. lebo vlastne sme tie digitálne formáty obišli a chceme hrať platní. To znamená, že celý, uh, celú svoju časť, čo sa týka konc koncertovú časť tejto akcie, som vytvoril ako mixtape. To znamená, že pojem do rôznych podkladov bude sa tam striedať, bude to živé, Verím tomu, že sa to ľuďom bude ľúbiť, urobil som preto fakt, že maximum, takže veľmi rád ešte raz pozývam na túto akciu, príďte si vypočuť a povedete svoje. Takže určite nech nečakajú to, že to, čo je na cd bude aj tam. Jasne. Samozrejme, textovo hej, ale hovorím, že pohrali sme sa s tou hudbou, DJ Moc má fakt, že veľký repertoár tých platní, a to je pecka, proste, hrabať sa v tých platňach a počúvať to, ten, ten zvuk, proste každý dobre vie, že OPčko má jedno z naj, naj, najlepších, najlepších analog, proste najlepší zvuk a tam není čo k tomu povedať. Pre tých, čo nepoznajú, zvuk LPčka, lebo podľa mňa aj taký sú tu už, <tým> tak tým, tým tiež hovorím, že nič sa nedieje, kľudne prídite, vypočujete cez dobre bedne, basy, bice a môžem, poviem vám, roztrať hlavu, takže... Jasne. <tým> takže toľko. Dobre, a okrem teda muziky budú tam aj nejaké sprievodné akcie, ak býva zvykom akcia, vieš čo, alebo... na akciách, čo, na tejto jednotke Noc Vinílu sme nerobili žiadnu sprievodnú akciu, práve že to je taký tester na ľudí, že kde sa posunula tá, tá naša základňa nejakých tých fanúšikov alebo ľudí, ktorí majú radi túto hudbu, takže uvidíme, že s čím sa stretneme, koľko ľudí príde. A podľa toho sa rozhodneme, že ako budú vyzerať ďalšie akcie. Ale už teraz by som mohol povedať, že ak sa nám podarí spraviť dvojku, tak už som sa rozprával s writermi, či to bola Nitra, či to bola Bratislava. A bude sa pripravať obrovský jam v Nitre na tú dvojku. Takže spriehodné akcie budú na túto akciu, nie sú, ale na ďalšiu už verím tomu, že sa pridajú aj iné elementy hip a možno by som chcel vyskúšať, že tam spravíme priestor aj pre breakerov. Aby tam boli všetky tie elementy zastúpené a fakt, aby sa, to, aby sa to nejak tak podobalo na to, že aké by to malo byť, pretože e, hip nie je o tom, že niekto si teraz ako reper vytvorí vlastný svet a každého len uráža a, a, a proste ide dopredu on, on je najlepší na štýl rytmusa alebo tak. Ja hovorím o tom, že proste ľudia, ktorí majú možnosť zjednocovať, v hybope to nerobia. A nehovorím, že si zarábajú nejaké peniaze s tým, lebo však to by, neviem, či si niekto tu zarába s tým obrovské peniaze, o to nebudem teraz rozoberať, ale mne ide o tú jednotu, o to, aby proste, keď je nejaký dobrý, mladý talent, aby mal priestor proste vyjadriť sa, lebo o čom je hybob. Hybob bol vždycky o tom, aby z nejakej komunity, kde ľudia proste nemali nejaké extrémne vízie do budúcnosti, alebo nemali nejaké brutálne podmienky, tak zrazu im prišla Hybopová kultúra, kde sa mohli rozvíjať, mohli začať malovať, koľko writerov sa stalo napríklad umelcami a koľko reperov, ja neviem, začali buď písať knihy, alebo ja neviem, proste ich to približilo k niečomu. Čiže hybop je, je veľmi dobrá vec, čo sa týka aj pre mladých, pre mladé talenty, aby sa ukázal. Dobre, tak ja vám ďakujem za túto prvú časť rozhovoru a poprosím vás teraz zahrať. Okay. Takže DJ MOC 8. Radio Bunker. Dáme si nejaké veci tu na štúdiu? V Rádiu Bunker? Budú to nové veci. Budú to nové veci aj nejaké staré, takže určite počúvajte. No Zase hey, soj, osma. Za mikrofónom, pre teba, hej. Bárovský život, tu ce štvrte povod, pravdy bez draho, tak sleduj môj dôvod, ja nežijem pod pocťahy sú len obchod, nikťa nenakrmí, nebust tu na kokot. Pokazil sa národ, tak daj sa dole na šrot. Ak jediné to dokáže, si sluháne žanglot. Každý seba zastupuje svoju hupu, vykrmuje v ulicach to eskaluje, dávno žány pokone. udalosti majú ute, keď sedím na párovskej ulici kej som mentality kráľovskej Semnu pozná Vácej, som lepšie ako hokej. A v atmosfére hustej aj idem si pre Hey, trénovaný pohľadom, už vás berem po svojom, je vašim postojom som v tejto tope bojakom lebo nikťa nenakrmí, okrem ruky tvoje mám, ostatné je hienami, čo trá sa za lovami. toto, čo tu plujem, je to, čo venku chálujem dávno more viem, ak stem všetko prežijem, nastavený každý deň, ze životom bojujem, nechťa more nenakrmi, krmi, pomôž sebe rozumiem, toto, čo tu plujem, je to, čo venku chálujem, dávno more viem, ak stem všetko prežijem, nastavený každý deň, ze životom bojujem, nechťa more nenakrmi. Pomôž Tebe, Nikdy som nebol s vami, preto ste tu znova sami, zlatí chlapci, to s ružovými životami, chcem sa dostať hore, to ste každý v nevyprávaj reči malé, lebo te mám ja na káre, chudoba je stále a chrapať sa má dobre, všetci pojdú tu ako celá Európa, more, rabovačky obchodov, obchádzanie zákonov, marovačky s policiou, budeš v toho súčasť. Ak sa robiť sa nedá, len preživaš tu piekar, raz každý zlú sa podlák, šatné love nemá, povedz mi, čo spravíš, ak rodinu si je na krmišnu, to mu vidí, čo hľady sú pochopí, musí seprať rozumie a prežiť ako ostatný, vyšši siel nepodstatný, ak nemá život poriadný, vyžijeme divoko, domalové vysoko, naše pekné Slovensko je ako pasťov oko toto, čo tu plujem, je to, čo venku chálujem, dávno more viem, ak chiem všetko prežijem, nastavený každý deň, se životom pojujem, Nikťa ťa morenie na krmi, pomôž serbe rozumiem, toto, čo tujem, tu je to, čo venku chálujem, dávno more viem, ak chiem všetko prežijem, nastavený každý den se životom bojujem, nech ťa na a krmi pomôž sebe rozumiem hey. presne tak. Radio Bunker, hey. Radio Bunker produkcia LKMA pre teba do uší. Presne tak. A ďalšia vec, z nového pripravovaného albumu taktiež hey, proti silám chaosu, spolupráci s českými bratmi, správny smer. Tak počuje veľmi dobre, hej. Je to už dávno kámo, čo držal som v rukách pero Unavený z reality, pozerám na svoje dielo Od rase zrkatla už nevidím lehmotu telo Ale vnútri pohľadu toho som jeden všetkého Začínam cítiť mnoho, vnímať svety okolo, Vnútro nazývam a o chrámu svojho Osma slavie meno, ako cesta do vyššieho Možno byť ja čistejšieho, ešte som hodný toho Šatejpa, posne nenávisť, vo sebectvo preto to má starosť Chcel som tomu dosť Zvýšiť svoju odolnosť Mať svoj pokoj stálo zazahodiť nezrelosť. Postupne som pokopil, čo všetko som prežil Tento svet je chaos, síl, čo ťa komplet pohltil A ty si v ňom petome, ja svoje uväznil Nechápeš, bojuješ, aby si sa vymanil Nájdi vyšší poriadok, zákon neúpadok Proti silám, chaosu, sa samúrov, prvý krok Svetok mení úsudok, ak vidí aspoň zlomok Čo ukazuje prorok, tak prinies pokrok Nájdi vyšší poriadok, por proti silám chaosu Samuro prvý krok svedok mení úslutok a vidí aspoň zlomok, čo kasuje prorok tak prines spokoj pokrok. Viem, že plno ľudí nepochopí, čo sa robí nechápu ten zmysel lodi, čo ťa potami vodi čo ťa znova tu zrodí nedomora ťa hodí, faloš pochová zradi, čas súdi, pravda prebudí preto drž sa pri mne, lebo svet sa topí špine ja hovorím to uprímne, raz chaos to tu ovládne uvedom si postupne, všetko časom pomine tu ja stopa zmizne, ako život siela, to bez rečí, otázok, lebo ty si prostredok, dôvod, aj výsledok, pochop to, transmutuj čistú myseľ, obdivuj, Intelektivy vyputujú a z násnosti objavujú. Mnoho rokov dozadu my videli sme pravdu, dnes oslepený spát, už nevnímame radu, tak prirodzene chaos preberá na svetom vládu a dôkazom toho sú hlasy obeti voje na hladu, nájdi vyšší poriadok, zákon, Neúpadok, proti silám chaosu sa prvý krok, hey. svetok mení úsudok, ak vidí aspoň zlomok, čo ukazuje prorok, tak prines pokoj. pokoj. Najti vyšší poriadok, sa kone ukladok proti silám chaosu sa mu rop prvý krok. Svetok mení osúdok, ak vidia z konzomov, čo už kazujem prorok, tak prines spokoj pokrok. Rádio Bunker Trava presne tak. Víčej moc, za grancami osma pri mikrofone dáva do tvoje hlavy, tak počúvaj. Počúvaj ďalej. Na rádio? Na na oh, OK. Radio. Radio. Alright! Radio, Dneska to bude také sekane, sme tu len dvaja, ja s Majcom, takže kamerujem aj foci, maj majca, zametá, aj <gül> všetko. <laughs> Dobre. Tak vás vítam v druhom hovorenom vstupe s DJom M.O.C. a s 8, ktorý ste doteraz počúvali dávať. A Díky. začneme asi takto. Čiže otázka na osmu. Ak počúvame tvoj rap, je evidentné, že tvoje texty mieria k podstatám, nie sú len nejakým doprovodom k muzike. V jednom texte hovorí, že hudba zastáva sociálnu rolu. Mohol by si porozprávať a rozviesť tento svoj pohľad na tvorbu? O, to si vypichol vlastne z textu, steli by to, čo je dosť taký populárny medzi ľuďmi. A určite zastáva sociálnu rolu, za to sa postavím, za, každý, za každé slovo z mojich textov sa postavím a viem to rozobrať. No a neprinášam nejaké fantasmagorie, ale fakt by som chcel sa sústrediť na to, čo je reálne. A smerujem svoju hudbu tak, aby, aby som dosahoval pravdy pravdy životné, pravdy sociálne, pravdy rôznoho charakteru. A to, čo si vypichol, je vlastne to, čo som hovoril, že, že zastáva tú sociálnu rolu. Čo som hovoril o mladých talentoch, že niekto nedá niekomu proste šancu sa prejaviť. To, nie, to, to sa, nemusí sa to týkať iba bielých. Týka sa to aj Rómov napríklad. Vieš, z romských komunít ľudia, ktorí nemajú proste e, možnosti sa nejak uplatniť, možno kvôli diskriminácii, možno kvôli iným veciam, a takisto aj, aj z bielej komunity to isté. Takže e, sociálnu rolu, tú, akú zastáva, sú tie talenty, a, a, a hudba je proste unikat v tom, že vlastne ťa donúti hovoriť o tom, čo si myslíš, kde to veľa ľudí si niečo myslí a nevedia to vyjadriť nevedia to povedať. No, takže tá hudba je proste medium, ktoré, ktoré to nese, nese nejaký odkaz a o tom to je stále proste, o tomto je stále, stále sa o tom hovorí a tak to proste je. Um, minule, ak som sa troška tak hrábal v histórii hiboku som našiel slovo že world is Bone. a plno ľudí aj keď, aj keď to niekto počul niekde, napríklad väčšinou East Coast to hovorili ako reperi stade, čo je New York, tak word is Bond si mysleli, že neviem čo je, alebo niektorí to ani nevedia, že čo to je. Takže rád by som to uviedol na správnu mieru, že slovo ťa viaže, ja by som to preložil. A to má tú obrovskú hodnotu v tom, že slovo ťa viaží. To, čo hovoríš, to si, to ovplyvňuje tvoj život. Tvoj život si smeruješ vlastne s tým. Čiže to, čo si myslíme, to nás tvorí. Však aj všetkých spirituálnych doktoríkov a neviem koho, tak hovoria o tom, že proste myšlienky majú obrovskú silu a je to tak. Ja som myslel na túto akciu, myslel som na bunker a preto som tu a dnes teraz hovorím. Čiže si proste robím, robím to, čo, to, čo som, myslím to, čo som, vieš. Čiže myšlienky ťa môžu posunúť do mm, výšiek, môžeš dosahovať veľmi vysoké cieľe v tvojom živote, ale takisto ťa môžu zničiť. To je Takže... Dobre, ty, ako vnímaš osmovu tvorbu, ako ste sa vlastne dostali ku vzájomnej spolupráci a ako sa ti s ním spolupracuje? Uh, Osnovu vlastne robotu. Vnímam tak, že, že z rovnakej štvrti pochádza, kde som aj ja vyrastal a kde som sa narodil. To sú pár Nitra, staré mesto. Tento slang, aj tento humor, aj tie pravdy, aj tie texty, aj tá forma toho, jak to podáva, mi je veľmi blízka. A sú tu, sú tu veľmi dlho, majú tradíciu, je to kvalita, takisto labra, výborné texty. Zlástrava aj Osma samotne veľmi dobre. Pracuje sa mi dobre, pretože Osma príde napríklad na naše skúšky takže presne vie, čo chce a čo hľadá. E, pracuje vo svojom osobnom volne na, na, tom, na tej svojej individuálnej časti v tej spolupráci, takže potom ide všetko dostatočne rýchlo, má to ťah, baví ma to, takže takto ma baví pracovať určite. A dostali sme sa k sebe cez koncerty proste, preto robíme aj my koncert, aby sa možno na nás dostali noví ľudia, my na nových ľudí, na nejaké kontakty a tak ďalej. Som za to, aby sme sa organizovali, keď sa môžu organizovať šelijaky... Um, Dobre, služan, <rý> tak, <rý> tak, tak sa môžeme my, fanúšikovia a kvalitné organizovať. Týko, a týchto... Môžeme, môžeme sa stretávať na akciách, <rý> hoci kde, robiť akcie u vás v meste, proste u nás v meste, to je jedno. Som za to, aby sa ľudia spájali. Aby tá hudba spájala samotná, pretože na to veľmi baví, robím to čisto pre muziku, pretože ju mám rád ako takú, teda aj pre ľudí. A toto momentálne mi vyhovuje a baví ma to proste, je to, to, to štvrť, kde som vyrastal, ten rep odtade, tie myšlenky sú, neni na týždeň, proste sú to veci, ktoré si treba vypočuť viackrát, trošku porozmýšľať. A, Chlapec je trošku študovaný, číta knihy, literatúru, proste sú to vety do vetra a to sa mi páči, že keď už si teda niečo mám pustiť, tak buď to má mať nejakú vypovednú hodnotu, alebo to má byť teda párty vec, alebo to má byť vtipné proste, volá čo z toho aspoň. Ale volá čo ste byť proste pravda, je to vtipné a to sa mi nelúbi. A, a tak šeliak, tejto kombinácie už mi až tak nechuťa. Jasne. Ty okrem toho, že hrávaš ako DJ, hráš aj v skupine Tambores na okay. Bugny? V Brazílii si absolvoval školu Sambi, aspoň teda toto sú informácie, ktoré som mohol zistiť ja. Mohol by si to nejak rozviesť a porozprávať nám o, o tvojich cestách do zahraničia, kde všade si bol, aj možno o tej kapele Tambores? OK, takže práve vnitra prebieha skúška kapely Tambores, ktorú mám moc rád a pozdravujem ich. E, škoda, že je o bezomňa, ale zároveň som rád, že môžem byť tu. Um, fungujem v tejto kapele, je to úžasná kapela, sú to mladí ľudia, e, všetci to robia s radosťou, e, je to Bubenický orchester. Je nás e, 12, trošku sa to mení, plus minus, stále sa niečo deje. E, chodíme po rôznych podujatiach po Slovensku, aj po svete, e, vďaka muzike a bubnom som mohol pocestovať aj trošku von, vlastne mal som také sny, keď som bol mladší, chcel som robiť muziku, najviac, ak to pôjde, a chcel som cestovať. Takže toto sa mi teraz tak nepriamo podarilo, aj v spojitosti, že vďaka tej muzike vlastne cestujem, čo som aj nesníval, sníval som tak oddelenie o tom, a vlastne sa to tak krásne spojilo. Takže bol som v Bahrajne, asi dva mesiace predtým, ak tam vypukol ten veľký nepokoj, tam sme vystupovali, bol som dvakrát v Katáre, dvakrát v Dubaji, v Maroku, cestovali sme Nemecko, Čechy, Slovensko, spoznávam ľudí, cestujem, super. Takže to je... A bol som hlavne v Brazílii, teda už keď sa vienujeme brazilským bubnom a perkusiam a týmto rytmom, tak bol som v Brazílii na workshope, žiadne dovolenky proste, boli to workshopy a potom sme ešte cestovali aj na samotný karneval. Na karnevale som aj vystupoval v Brazílii, takže čo sa týka bubnov, tak určite pozdravím všetkých svojich učiteľov a všetkých ľudí, ktorých som spoznal vďaka hudbe a... Dúfam, že sa všetci stretneme ešte na akciách a na party a podobne. Keď ste vystupovali v tej Brazílii na tom karnevale, ste boli aj tak... Mali sme kostýmy, kostýmy, mali sme bubny a boli sme pod celosvetovým projektom. Tambores do Mundo, čo sú bubny sveta. Najlepší projekt na svete. Pozdravím všetkých ľudí, meštrez, učiteľov. A dúfam, že sa mi tam raz ešte aspoň raz podarí dostať. Tak Môžem odporúčiť. Díky moc. <laughs> Osma, ty si už u nás viackrát rozprával v tých reláciách, ktoré sme spomínali, o aktivitách, ktoré vnitre spoločne s ľuďmi okolo teba riešite. V minulých reláciách sme sa teda rozprávali o združení Bonamens, o výstavách umenia, ktoré organizujete projekte, komunitnej knižnice a rôznych iných záležitostiach, je toho naozaj veľa. Skús možno v krátkosti len povedať, čo máte nové, jakám sa to posunulo, pohlo tieto veci. No, čo sa týka Bonamens, sme sa pohli s tým najmä s tou knižnicou, čiže verajnú knižnicu zakladáme, no a najmä s tým sme sa pohli, že predtým nebolo to nejaký záujem a vlady sa nejak prelomili, aj najmä kvôli tomu, že, že spoznali sme určitých ľudí a určití ľudia posunuli niekam niečo. Dostali sme grant od Nitrianskej komunitnej nadácii, čomu sa veľmi teším. No a v tomto mesiaci, vlastne v máji, už budeme ten projekt vlastne ukončíme. Ide o to, že, že ako bon, za men zrobím tento projekt ja, som za ňo zodpovedný a vlastne Rada Bonamens ma nominovala do tohto postu. Projekt sa nazýva Verejná knižnica v komunitnom centre na Nedbalovej ulici. O čo ide? Ide o jednoduchý projekt so zámerom v tom, že v starej budove, ktorá bola veľmi schátraná, sa jedna časť je už úplne že verejnosti neprístupná a len sa tam potulovali šelijakí feťáci a, a, a, a bezdomovci. A v druhej časti ešte tak ako nejak sídlia občanské združenia, a je tam vlastne veľká komunita ľudí a to tomto ne, nerozumiem na Slovensku ak niekde, kde veľká komunita ľudí e, môže dopadnúť nejaká stavba takto Vieš, že, že proste je to, je to... neviem no, za niektoré veci každý si hovoríme že, že stále sme zodpovední ale proste ono to tak potom vyzerá no. e, ten projekt Bonamens je verejná knižnica ktorá bude v tomto objekte v tej časti, kde sa dá byť Snažíme sa, aby tam vznikla tá knižnica a aby som doplnil správnu informáciu. Tá, tá knižnica bude vznikať na najväčšom sídlisku v Nitrianskom na Klokočine. Takže zámer je taký, aby to inšpirovalo nejakých ľudí a ľudia, ktorým nejak Bonamens prehovoril aj skrz moje texty, aj skrz moju osobu. Tak verím tomu, že tam prídu pre nejaké mozgy. A pre nejaké knihy, ktoré ich budú zaujímať, pretože tá knižnica nebude stávaná z nejakých vecí, že len aby tam boli, ale ja som do tej knižnici dal proste srdce, dal som, dal som energiu a fakt som vyberal tie knihy, takže tá, tá knižnica bude výberová knižnica, bude zložená sprevažne z, z literatúry, čo, som, čo sa tomu teším a chcem ešte pokúpiť nejaké knihy, ak budú nejaké granty ešte a prevažne by to malo byť literatúra faktu, takže tú beletríu moc som tam nechcel riešiť, ale skôr je niečo, čo ťa kopne, čo ti pomôže v živote a proste čo ťa nasmeruje niekam. Takisto ak hudba by mala byť, tak aj tá, tá kniha by ťa mala niekam nasmerovať alebo nie, niečo, niečo ti povedať. Tie knihy by tam mali byť o umení, o filozofii, ma, mali by tam byť knihy, ktoré e, hovoria proste literatúra faktu. A napríklad sme chceli, aby tam boli knihy, čo sa týka starovekého sveta a starovekých kultúr, lebo mnoho ľudí nevie, že v starovekom svete proste boli úžasné výdobitky, čo sa týka aj myšlenkových pochodov aj filozofií. nielen v Grécku, ale aj v Egypte samozrejme. A takto to smerujeme proste. Chceme, aby to bolo zaujímavé pre ľudí a aby, aby fakt to najväčšie sídlisko v nitre si zaslúžilo takúto, takúto, knižnicu, aby tam mohli chodiť ľudia, aby si mohli povedať, že, že proste, že je to dobré proste, to, čo sa deje v tej komunite je pozitívne, chápeš, o to ide. Že to je pozitívne, že to není proste rozbitá budova s bezdomovcami a s feťakmi, ale proste stávame niečo, na niečom budujeme, no. Bude možné tam aj nejaké knihy potom postupne priniesť, keď už to bude vlastne otvorené? Že by niekto mal nejaké zaujímavé knihy, že by to tam ešte Áno. Áno, je, je možnosť, stále sa budú aj, verím tomu, že ak budú ďalšie granty, ja budem žiadať o ďalšie granty, aby sa pokúpila potrebná literatúra, chcem, aby sa tam kúpili aj slovníky, aby sa tam kúpili rôzne atlasy, encyklopédie a proste chcem, aby fakt sa, sa tam niečo dialo. No. Bude aj oficiálne otvorenie tej knižnice, ktoré budem organizovať, tak ak niekto chce, tak môže na stránke facebookovej facebook.com lomeno Bonamens nájde všetky informácie potrebné o tom. A ešte raz by som chcel poďakovať proste našim, našim tým, že tej komunitnej nadácii, že nám poskytla tú možnosť to zrealizovať, lebo v dnešnej dobe bez tých peňazí sa nepohneš a Takéto, takéto, takéto projekty komunitného typu sa ťažko niekedy podporujú, lebo ľudia nevidia nejakú, nejakú hodnotu v tom niektorí som rád, že takto to dopadlo. Ráda. Dobre, tak aby sme nezabudli, Noc vinilu 8.5. Klub Mariači. Ne, hey, <laughs> ne, noc, a... noc vinílu, presne tak. Vás poprosím zahrať. Vás. Zastracil okulár na no. A ako to vieme? Asi ja ďalšiu vec. To radio, Teraz to troška uvedieme. Hej. Toto je vec z albumu Logika vyššieho cieľu, ktorý vyšiel v roku 2012 LVC 8, pároce Štúrova. Malo to aj videoklip more. Gočovaj e Rimi, DJ mod za grantcami, hey Miesto, čo ma zrotilo už pôsobí túto Že veľa krko skrúčilo a chovalo sa nemilo, Pivnica sa cvičilo a venku venno robilo, nenadarmo, maj zlobojov kupná novo. Vypočuj si spoveď, 10 rokov naspäť, všetci venku na lavičkách cíti sa tam opäť. Obroti dvanáske, hudbás, pasne na šeské sused na španielke, hrá, plače cigánske doma púsé a malý chlapec fotky, nervy more šatné nové venku, váše bitky, 20 chlapcov stelo mať mi celé telo, keď to venku brelo, nikomu nebolo smelo. Tohto typu toky, tvorili mi podmienky Definovať svoje kroky, síla vyššej logiky Plantáž, či čipíle, sú rakle Zťajíš žádne noble, treba robiť lové Poču len párovský, odmálas prelízky Vo svete bez lásky, kladeš si otázky Počuť len štúrovský, život sumáreský Dve štvrte záväzky, osudy politrázky počul len párovský, odmálas prelízky Vo svete bez lásky, kladeš si otázky Počuť len štúrovský, život sumáreský Dve štvrte záväzky osudy po nitránsky presne tak hey. osma presne tak osma presne tak toho vialknú sokol intelekt letí do tvojej hlavy rok 2015 týče moc za gráncami všetko ide tak jak má tak očúvať ďalej aha hey. Kope, v, v agónii kope, žiješ veľké lobe Iní slobe, keď je dobré Zdrába na by zlome bere, chlapci utekajú more Nesťupem veci kere, izrúť ťa malé svetí Neustúpi tu ale stredí, čo podporá ťa Kore polučne môj rep analizuj Životne banalizuj Slovenku paralizuj, odpad, ven si kanalizuj, CT MP3, obrazná zprodukty, výpovede, reality pre reálne komunity, najsilnejšie koren sú vypadnami stvorené, rozhovory otvorené, kritikou tu ostrené, sme inakovaní, kovaní, provokovaný, provokovaní, na rohu nastávaní, mentálne si výskup vypravení, militeri namotaní, mladí filozofi na psivéku vypustení, zanalizuj toto, zanalizuj toto, pred srkou v more mážo, Vyša peta, ulica mi sní to Hudba, čo trápiť by žil vypoví to Zanalizuj toto, rozanalizuj toto Prece po máš ho, ten repkeryto, Osma, vyša peta, ulica mi sní to Hudba, čo trápiť teba, žil Presne tak 2015, Osma a DJ moc, Dojdí na akciu, pozrieť, noc vinilu Budeš tam a takéto veci tak sa nevábim more, nasmeruj svoje vnímanie na tieto vlny a dojdi, SOJ! Okay. Vítam vás v treťom stupe. Yeah, yeah. <laughs> Dobre. Ty si spomínal sme teraz ten album so Sokol intelektu. Ty už ho spomínáš dosť dlho. Tak povedz, hey, hey. povedz teraz, že jak sa veci majú a kedy to konečne ja spomínam stále, stále. Ľuďom týto lezen na nervy podľa mňa. Ale nie. Tak robím na tom, na lvc na logike vyššieho cieľu som robil dva roky, takže Sokol intelektu bude taký expres. Čiže nejaký ten rok, mi to trvá už rok a pol. a verím tomu, že do tej zimy to bude hotové. Ale nechcem hovoriť žiadne dátumy, lebo ľudia dobre vedia, že ich nikdy nedodržím. <laughs> Takže robím proste, som slobodný človek a to sa mi strašne ľúbi, že človek si môže produkovať a hovoriť vlastne čo chce. A, môže smerovať k niečomu a proste o tom to je, tá hudba by to mala byť. Som rád, že tu nemáme nejakého diktátora, ktorý by mi povedal, že ešte raz niečo nahráš, tak neviem, zoberem teba a tvoju rodinu na Sibír. Takže buďme radi za túto slobodu, slova, aj keď ekonomicky sme stále pod tlakom. Takže... hovoríš o ekonomike? Na teraz napadla jedna vec. Ty si mi pred reláciou spomínal, že by si chcel spraviť tú súťaž o tie vstupy. Ja aj trošku... z ekonomického hľadiska. Podľa sme <laughs> na to trošku. Ne, v pohode. Chcem povedať ľuďom, že Noc vinilu, akcia 8. mája, môžete získať dve stupenky. Buď nejaký pre svoju babu a pre seba, alebo to je jedno kto. Takže kľudne píšte na... na Facebook Radia Bunker. Na Facebook Radia Bunker, alebo No, dohodneme sa tak na Facebook Rádia Bunker, môžete písať e, na otázku, otázka znie. Oni dávaj ten obraz nás, lebo idem sa na to pýtať. <laughs> <laughs> Víš čo, si rozmyslí? Si rozmyslí. Áno. No nemusíme ju dávať teraz tú otázku. Ne? Alebo vymyslíš rýchlo? No volá ako takú jednoduchú. Čo ja viem. <laughs> ako sa volá e, socha, ktorá je Socha, ktorá je na Nitrianskom hrade. Dobre. Toto keď niekto bude vedieť, tak dostanete odo mňa dva, dva stupy free. Dobre, Môžete dák, sa že... prísť rozbiť, všetko. Googlujte rýchlo socha na Nitrianskom hrade, ako sa volá. Ináš tam ich viacej. Ale tá, čo podopiera ten roh i tak nech to... No tak toto už nebude vedieť, tak tam váže facky. No musí byť z Nitry. Nie, nie. Proste podopiera roh budovy, je to veľmi známa socha a toto stačí napísať a... Bude to. Dobre. Dobre, Dobre. My to potom oználi. Samozrejme, keď tam bude viacej ľudí, tak budeme žrebovať a to žrebovanie je už na nás, takže sorry. <rý> <rý> Nemôže byť transparentné, lebo nemáme to robiť, nemáme žiadnu ne televíziu, <rý> <rý> nemáme žiadne bubny. Tak Ako nie. Tak Bubliz... bubny máme, tam, Bore, môžu zahrať na hlavu. <rý> Ale nie. Nemáme ani šarmantnú asistentku, nič Ne tak... Nie, kľudne píšte, môžete to napísať názov tej sochy a teda meno tej sochy a bude vám dobré. Dobre, keby náhodou počas relácie niekto neodpovedal už, tak ja to potom vyhodím po ukončení relácie na náš Facebook. Ja teraz to chceš povedať? Nee, bože krám, ja to nevím. Nee. <laughs> takže ja to vyhodím aj na náš Facebook túto otázku, takže v podstate do piatku bude tá možnosť, keď už niekto není rýchly a už keď to tam není. Dobre. Vy vnitre vydávate veci, ako som spomínal už pod labelom Obrazná z Records, čo mala byť pôvodne na v úvode relácia otázka. Pokazujú si to. <súdne> Pokazujú sa to celé, celú schodzu. <súdne> to <vnumujem po> <súdne> schodzu. Rodičovské združenie. <súdne> Dobre. Momentálne chystáte teda spomínaný album Sokol intelektu pod týmto labelom a ešte Skutkov album tak mohli Aha. by ste, keďže obidvaja tam pôsobíte v tomto vydavateľstve, tak mohli by ste v krátkosti ešte povedať, ako toto nezávislé hudobné vydavateľstvo funguje, koho vydáva, s kým spolupracuje a, a iné. Tak obraz nás e, vznikol v roku 2011 oficiálne, teda 2008, 2008, 2008, tak neviem, to je jedno. A na Facebooku je 2008. Hej, tak môže byť 2008, sorry. A, je to je to vlastne vydavateľstvo, ktoré vydáva undergroundovú hudbu, samozrejme nezávisle, nezávisle ne, nikto nám nič nehovorí, robíme si to, čo chceme. A je ťažké vydávať svoje veci, najmä z ekonomického hľadiska, samozrejme, ale, ale tá hudba stojí za to a, a nie sme, sme modelovaní nejakými, nejakými extrémnymi trendami a tak. Takže toto je hlavná myšlienka toho vydavateľstva, že fakt je nezávislé, aj, aj v tej tvorbe sme nezávislí a môžeme si robiť čo chceme. Uh, takisto sme dali dokopy, asi pred 2-3 rokmi sme dali štúdio dokopy, čo sa volá že hudbinel. Takže máme už aj štúdio, kde, kde sa nahrávajú veci, takže sme, fakt, že nepotrebujeme žiadne iné štúdia. Uh, pod obrazná s výzavateľstvom fungujú skupiny ako enklava, zlá strava, uh, skutek, uh, máme tam producentov ako je Zmysel, Stor, uh, DJ, teraz DJ Moc. Z enklavy by som povedal, že enklavu, enklavu tvorí mov a stres. Takže to dvaja MC zlastráva samozrejme ja a Labrák. Takže takto sa to rozbieha. Vydávajú sa albumy, teraz sa bude vydať Sokol Intelektu, dúfam. Potom by mal vydať album Skutek, teraz zrobí na novom albume. No a Enklava vlastne vydala ešte minulý rok. Hej, toto hey, to, to sme tu teda to boli. Alt, alter ego, album veľmi kvalitný, treba vypočuť. A myslím si, že stále tá hudba nám hovorí toho veľa, modeluje naše životy, rozmýšľame, myšlienky sa tam tlačia rôzne a tak. Vznikajú rôzne spolupráce, zaujímavé, či je to od Bratislavy až po Košice. E, takže ľudí je tam veľa. Ja na Sokol intelektu, ja sám mám spoluprácu s rôznymi producentami, už teraz ich má tam asi 10 producentov, možno bude aj na, na tom novom albume. Spomeniem a Hlava, ten je z Ime, producent Ime, potom, keď niekoho zabudnem, nech sa na mňa alebo lebo fakt je toho akože veľa, Labrak, Stor, so smartom e, robím teraz na jednej veci e, potom rezume z Prešova, čiže chalani, tam pozdravujem všetkých proste. Echcelen nerieši nič cez vás? Echcelen tiež vydával album, ale on není pod obraz názvatia, mm -hmm. takže mm -hmm. Echcelens to rieši pod tým svojim. neviem, Hand, hand Warrior, alebo jak sa to volá. takže tak teraz spolupracujeme aj s novými producentami, takí vychádzajúci producenti ako je napríklad Zmysel a Saboter to sú zaujímavé producenti v tom, že fakt prinášajú tie moderné také byty a, a takže, takže budú aj produkcie na double tempa, na rôzne, rôzne také vychytávky. takže ľudia sa majú na čo tešiť proste nebudem nebudem už zdlhavo nejak rozprávať o tom, ale ja som rád, že obraz nás doteraz funguje, rozšírujeme svoje nejak tak aktivity stále, takže stále to funguje a ja som veľmi rád za to, pretože tá hudba fakt má niečo do seba a má tu význam. Okay. Ja tu mám teraz jednu strašne dlhú otázku, ktorú sa mi nechce čítať, ale v podstate som sa chcel spýtať to, že jak sa tu Teraz stále rozprávame o tých rôznych aktivitách, o tých koncertoch, o tom cestovaní, o všetkom možnom. Ono sa javí teraz spoločnosť, že ako keby sa ľudia nejakým spôsobom stále snažili aktivizovať a niečo urobiť, lebo naozaj už to za nich nerobí niekto iný, ktorý by to vlastne suploval, jak si spomínal, ten bývalý systém, ktorý neviem ani, by som nazval teraz v rýchlosti, ale všetci vieme, o ktorom hovorím, keď všetko bolo jednoducho nariadené, všetko... Socializmus. Napríklad, a teraz vlastne bolo také obdobie také voľnosti a teraz tí ľudia sa snažia nejakým spôsobom aktivizovať a vznikajú rôzne takéto skupiny, ak ste napríklad aj vy ten bonamens, obrazná, tieto veci, rôzne iné veci, e, cyklisti si teraz prvé čo ma napadne napríklad, alebo takto. E, vidíte vy nejakú takú možnosť, že by sa títo aktívni ľudia začali nejakým spôsobom spájať, jak sa hovorilo o tej jednote? A že by to naozaj mohlo viesť, možno, ak bola kedy v Amerike hippies, vzniklo veľké hnutie, že by mohlo niečo takéto sa z toho vytvoriť v budúcnosti? Vnímate to tak, alebo ako to vnímate? Tieto aktivity. Mm, neviem, takto konkrétne by som ti odpovedal, že hippies, tam, ne, tam asi viacej LSDčko rozbehlo. Takže <laughs> to sú kultúrne revolúcie, taktiež. takže spolupráca. Ja teraz napríklad s tou verenou knižnicou spolupracujem s rôznymi aj občanskými združenia, aj nadácie. A dá sa spolupracovať, dá sa pretvoriť prostredie, v ktorom žijeme, dá sa to prostredie prispôsobiť tak, aby nevytváralo problematické situácie, aby nevytváralo problémových ľudí. Lebo problémových ľudí tu máme už dosť, si myslím. Takže... Um, tá tvoja otázka je dosť dlhá. Ale ne, v ale, že či, ale skra... či to vnímaš ako ono, potenciál. Ne? Ono, potenciál tam vždy je. V každom jednom občanskom združení je potenciál. Za socializmu sa občanské združenia buď hasili, alebo proste museli sa nejak pridružiť k tej, na tú správnu kolaj, tú štátnu kolaj a vtedy bolo všetko OK. Keď dostali štempel, tak proste bolo všetko OK. A keď niečo robili, tak Samozrejme, štát im potom do toho hovoril. Alebo nejakí ľudia im hovorili, že čo majú, ako, aby nebolo to úražlivé, alebo aby nevytvárali nejaké revolúcie, alebo niečo. Takže mali to pod kontrolou. Teraz občanské združenia sú taktiež pod kontrolou. Sú pod kontrolou ministerstva vnútra. A tiež musíš dostať štempel, aby bolo proste oficiálne to občanské združenia tak. Lenže, stále sa bavíme o tom, že je sloboda slova a ja nepotrebujem občanské združenie na to, aby som urobil revolúciu. A samozrejme, keď chceš robiť revolúciu, musíš aj vedieť, že čo chceš revoltovať. Alebo že čo chceš proste, proti, proti čomu chceš vystúpať, alebo že čo sa ti nepáči, alebo, alebo ako. No a toto je už troška zložitejšie podľa mňa sformulovať nejaké rozumné veci, pretože ľudia niekedy chcú revolúciu, oblekajú sa ako revolúcionári do maskačov a neviem čo a e, neviem, nejak pozabudli, že čo chcú vlastne zmeniť. A niekedy to tak končí, že vlastne oni sú taká, že časť tej spoločnosti. Takže, takže tak, ja, ja mám rád demokraciu, ja mám rád slobodu, to som vždycky hovoril a vždycky to aj budem hovoriť, pretože môžeme hovoriť to, čo máme na srdci, aj keď veľa ľudí už tak povie, že však môžeš hovoriť, ale doťa bude očúvať. Ja som... <laughs> Vieš, te, te, teraz sú inakšie tlaky na, na inakších, podľa mňa, e, e, mňa častiach spoločnosti, ako napríklad ekonomické tlaky. To, že musíme chodiť stále do roboty a rozmýšľať, aby sme mali na nájom a bla, bla, bla, bla, to vieme všetci. Proste toto je... Ja si myslím, že možno tu by bolo dobré niečo zmeniť. Alebo keď tie občanské združenia sa... Veď sú úžasné projekty, napríklad, ja neviem, nechcem teraz podporovať nejak Európsku úniu, ale fakt, akože niektoré projekty sa dajú spraviť, keby sú tam tiež není nejakí tí oni byrokrati a... Dá, dá, dá sa organizovať, Proste ľudí sa dá organizovať, dajú sa robiť veľmi dobré veci, prospešne pre spoločnosť. Tak by som to skončil, nechcem o tom nejak dlho hovoriť, ale takto to je. A vytvárať revolúcie, tak najprv sa pozrieť do zrkadla a potom robiť nejakú revolúciu. Chceš k tomu moc nečo ešte povedať? Uh, ja si myslím, že keď je viac ľudí, viac rozumu, viac kontaktov a podobne, takže keď sa ľudia zgrubujú, kvázi, že sa organizujú nejako, tak určite to má väčšiu silu, ako keď jednotlivec sa postaví do nejakého vetra tejto spoločnosti. <kým> takže ja si myslím, že keď je zase na druhej strane človek vytrvalý a odhodlaný, tak určite dokáže veľa vecí aj sám ale niekedy človek proste má dosť alebo nevládze a preto je tu tá komunita. Ako si hovoril, že keď sa ľudia nejak zgrupujú alebo dávajú sa dokopy, tak vidím v tom asi viac pozitíva ako negatíva. A držím každému palce, kto sa snaží za dobrú vec. Hej. Ja si myslím, že občanské združenia, to je cesta ako napríklad pretlačiť nejaké svoje myšlienky, aby sa niečo zmenilo a keď, keď to má váhu aj v tej spoločnosti, že ľudia to podporia, tak tá podpora príde spontánne. A ja si myslím, že je to možné, áno. Čiže na tú otázku odpovedám, že je to možné zmeniť mm. niečo. Dobre, vrátime sa k hiphopu hip a hiphopovej komunite. E, myslíte si, že hiphop stále nesie nejaký odkaz, tak ako tomu bolo v čase, kedy vznikol? Alebo už sa to možno nejak vytratilo? Alebo je to rôzne? Alebo ako to vnímate? Ja viem, ja by som Bez po... toho, aby sme niekoho menovali, samozrejme. V tomto sme sa už bavili, myslím, viackrát. Len čisto, ako o a čisto o komunite. Čisto o komunite. Ja si myslím, že hip-hop nesie toho dosť. E, rap toho nesie dosť. E, ten ten rozdiel medzi hip -hopom a repom je dosť veľký. E, v tom, že jak to hovoril K.R.S.1, že proste ten hip chápe tú jednotu, chápe chápe určité požiadavky, ktoré má komunita a možno aj tými svojimi textami pomáha tej komunite a nie ju nejak niči, alebo ignorancstvo rozsieva medzi ľudí. Um, ja nehovorím, že rep je zlý. Ja repujem tiež, produkujem nejaký názor a nejaké, nejaké vyjadrenie na stranu možno politického charakteru alebo sociálneho charakteru. Čiže to je rep. Um, MC, čo vlastne zastupuje hibop, MC je viacej master of ceremony, to znamená, že viacej za, akože zabava s ľuďmi, proste, pro, pro, s DJom práca a takto, vieš. No noc vinilu chceme teraz dať viacej na ten hibop, ako na ten, ten striktný rap nejaký a tak. Fakt ten, fakt ten rap, čiže medzi hibopom a repom je rozdiel, to treba vnímať. A ten rap je proste výsledok toho, že ak ľudia žijú, aká je spoločnosť a bohužiaľ v dnešnej dobe aj aký máš vzor, aký ma, aké máš vzory. Čiže keď e, niekto chce ísť e, potom čisto iba po tých materiálnych veciach, tak, e, tak proste ten ego je tam a, a zapája do svojej hudby, čo aj nejakú takú ignoranciu, a ide si svoje, vieš, chcem, chcem peniaze, chcem toto a toto a, a takto je. A možno dá sa povedať, že takým dneska patrí svet, ale otázne je, že kam, kam sa dostane, no. Že kam tá jeho cesta povedie. No a ten hybok k tvojej otázke naspäť, že či dnes je v dnešnej dobe takú váhu, ako nie pred tým. Odkaz nejaký. ten odkaz tam je stále. Je, ja si myslím, v mojich, ja, ja teraz môžem hovoriť za seba, čiže hovorím za seba. V, keby, keby tam necítim ten odkaz tej mojej hudbe a tí ľudia, s ktorými komunikujem, kľudne, ak niekto má nejaké otázky na mňa alebo chce poradiť, napríklad plno ľudí mi píše, že osma, ľúbia sa mi tvoje texty, proste to, ak dávaš o, čo ja viem o tých starovekých kultúrách, o Bonamens, čo je Bonamens, vieš, a stále sa na to pýtajú, ja nemám problém, ja s nimi komunikujem, napíšem im, niektorí chcú poradiť napríklad jakú knihu, s čím by mali začať, keď chcú viacej o filozofii vedieť, chcú sa vzdelávať. Toto je podľa mňa obrovský odkaz mojej hudby, aj nehovorím, že ja jediný robím takú hudbu, aj iní ľudia na Slovensku robia takú hudbu, že má inšpirovať ľudí. Proste inšpiruje ich k tomu, aby študovali, aby dosahovali tú svoju pravdu vo svojom živote, nájsť tú svoju pravdu. O tom to je. Lebo človek by nemal žiť, žiť v klamstve. To je podľa mňa prvotná taká vec, že čo by mal človek fakt sa pozrieť a reflektovať sám seba. Nejaký, nejaký svoj svetonázor si vytvoriť a proste z toho pramení aj sociálne problémy, všetko, všetko okolo teba. Čiže dosahovanie pravdy si myslím, že je najväčšia hodnota, kedy bola v hipope, je dosahovanie pravdy. To je Zauber, môj názov. Ty, Marek, čo teba najviac baví na tom, čo robíš? A bavím a platne, milujem to, Proste, či už sa jedná o cover, alebo samotný zvuk dynamický. A a celkovo proste, že je to platňu, keď nemáš vovovku alebo máš ju dobre založenú proste, nie nejak pokrčať, teda nejak zohnutú, tak ti vydrží 200-300 rokov, to znamená, že beriem to ako starožitnosť kvázi. Dá sa to zachovať, dá sa to dozdať ďalej. Robím to preto aj, aby tu ostalo niečo, po mne alebo aj po nás, po ľuďoch, po ktorých som to aj pozbieral. Zbierali sme aj plátne tu v tráve aj v Bratislave, aj v Nitre. Tým ľuďom som slúbil, že to není na biznis, že to platne, nebudem ďalej predávať, takže to sa aj stalo, ešte som ani jednu nepredal, ani nepredám, neplánujem to. Uh, uh, veľa som proste do toho investoval, môj odkaz je taký, Dneska som tu s notebookom uh, iba kvôli tomu, že tu máte nejaké podmienky a práva, inak idem čisto z vinílu. Je to to najva, čo môžem si myslím urobiť, že zainvestujem do tej hudby, kúpim si ten originál, podporím každého muzikant, tak dokedy vydal proste album, dosku a tak ďalej. Takže. Uh, Hudba alebo hip určite nese odkaz. Keď e, reper dá kvalitný text, že z neho odpanem, že to, aké by som ja repoval, alebo ja to, keby mi hovoril, aký mi to zebra z jazyka, tak za takéto veci som, ale zašeli aké iné e, tieto záležitosti okolo, čo sa tvára, že sú toto, ale nie sú, tak to ako nech si robí dosť a hlavne nech to očúva dosť. a ja na to nemám ani čas, ani energiu. Mám veľa hudby doma, ktorú sa ešte nemám vypočutúť, takže nezahoberám sa veľmi ľuďmi, ktorí ma napríklad neoslovia hneď prvým textom, alebo druhým proste. Človek si vie hneď za chvíľu urobiť názor. Takže nemám rád povrchné veci a hip-hop a hudba určite odkaz nesie. a dúfam, že aj z našej hudby, alebo z našich projektov a koncertov bude len dobrý odkaz. Ide čisto o muziku, nejde o žiadnu provokáciu, nič podobné. Dojíte sa zabaviť, dojdete na akciu, aká proste ešte, asi, asi neviem, možno volá, kedy dávno určite volá, ale proste v tejto dobe sa to asi moc nerieši, nerobí, neviem, kde ti zahrajú proste Tupaka Rakima a podobných ľudí, ktorý je zvaná, ešte z k tomu, a ďalších, ktorých berem ze sebu, <laughs> dá sa povedať, tak nejak... Bereme aj sa sebou na akciu, dojte. No. <rý> všetci tam budú proste, takže neviem, by som určite, kolo. určite to najlepšie pecky, veci proste, aby bola dobrá nálada, všetci sa budú dobre cítiť, o to ide. Kolo tak... dumb Bob Marley. Ja by som chcel ja ešte povedať k tej tvojej otázke, že zase nemôžeme sa tváriť, že to, čo bolo pred 10, 20 rokmi, je to isté teraz doba sa zmenila, to je jasné. Víme to, vidíme to, vidíme všade, technológie sa menia, e, už len formáty hudby, mp3, digitálne, vieš, analogii nahradzovanie. E, Preto som tam v tej otázke dal, že či ešte stále. Hej. <laughs> um, jasné. Ten, ja, ja som odpovedal na tú tvoju otázku vlastne tak, že ten odkaz z tej hudby, ja si myslím, že bude vždy nejaký lebo tá spoločnosť produkuje niečo, že buď ten jednotlivý sa nad tým zamyslí, alebo chce niečo zmeniť, alebo tak. Čiže ten odkaz tam je. Ďalej, že ako samotná hudba sa pretvára, že možno nejaký producent by ti vedel o tom viacej povedať. Určite aj tie podklady sa menia, double tempo napríklad, dosť teraz populárne. Um, bude aj na koncerte. Hej, um, Všetko sa mení, proste ne, ne, nemôže to byť to isté, čo bolo predtým, to je jasné. Ale že by sme nejak každý ostali pri Facebooku a mali nejaké e, falošné životy, že myslíme si, že niečo sme a jediné, čo si, si v elektronickej podobe na Facebooku, tak to, to by som nechcel, vieš. Preto hovorím, že treba sa stretávať znova a, a vytvárať nejaké kontakty. Lebo fakt, tá hudba je o tom, vieš. Takže to si myslím, tá jednota hibope chýba proste a treba ju dnesť náspäť. na akciu Noc vinilu 8. maja, Mariači klub Nitra a 8. Čau. <sík> <sík> ešte možno, keby ste spomenuli nejaké iné koncerty, ktoré plánujete, máte niečo už v výhľade? Niečo, čo budete robiť, okrem tých pokračovaní Noci vinilu? No, ešte, mm. ani kvázi nie. Mali sme teraz uh, koncert v Lomovci v Čechách. Uh, ani nie, teraz dopredu nemáme nič. Na tomto sme makali, na tomto sme sa sústredili a ostatné sa točí okolo štúdia, okolo nahrávanie nových yes. vecí, takže skôr i tam smeruje teda moja energia, keď hovorím za seba. E, Marek určite má nejaké aj hey, hej. E, My z našou bubenickou kapelou máme dosť vystúpení, teraz víkendy do nejakého júla sú dosť vybukované, cez týždeň tiež nejaké podujatia. Čo sa týkam nejakého DJingu, tak e, nikam sa nejak netlačím, pretože ani toho času nejak není veľa, ale raz za čas idem zahrať do Zanzibaru, zdravím Zanzibar Nitre, legendárny podnik. A, pff, e, plánujem šeličo, nemá to nejaký presný dátum zatiaľ, plánov mám veľa, dobrých nápadov tiež, takže o všetkom sa dúfam dozviete, ak máte záujem, môžete si čeknúť www.djmoc.com, alebo cez obraz náspovedu, takisto um, o našich spoločných akciách veci. Môžete si na Facebooku pozrieť bubenickú show Tambores. E, naozaj sme dosť teraz rozlietaní a stále otvorení novým ponukám a podujatiam, takže e, v pláne je toho veľa naozaj. Dobre. <laughs> Ja iba našim poslucháčom pripomenem, že tak ako vždy aj z tejto relácie bude archív a všetky tieto, vlastne, čo si hovoril, tie Facebooky a tieto Ej, webky, tak to tam budete môcť potom nájsť, takže keby ste náhodou sa stratili na Facebooku. V Nitre bude ešte Bubenický festival, Drampoň, ktorý by som rád spomenul, hmm. to prídu proste kapely asi zo so šiestich krajín, mám pocit teraz až, budú workshopy, bude vystúpenie, bude spoločné vystúpenie na námestí, bude to veľké, bude to silné, bude to energia. Takže bude to 4., 5., 6. a 7. júna, v tomto víkende to bude v Nitre. Potom vystupujeme aj na festivale Samby v Koburgu 10. a 11. júla. Tuto, túto sobotu vystupujeme na akcii Míla pre mamu, ktorá je charitatívna o poltretej v Nitranskom parku s bubenickou show tambores. takže kľudne sa dojte pozrieť. A 8. maja samozrejme, Mariači. <laughs> Jasné, <sme laughs> na to <laughs> Dobre, určite prídite 8. maja pozrieť, lebo ako teda chalani spomínali, teda zvlášť 8, tak tak skoro ho neuvidíte. Bude robiť album. <laughs> Dobre, ešte na záver niečo, čo by ste chceli povedať, čo som sa možno neopýtal, A teda chceli by ste povedať hocičo, môžete povedať hocičo, na záver vždycky dávame našim hosťom priestor aby povedali, čokoľvek ich napadne, môže to byť odkaz, pozdravovať babku, hoci čo. Ja. Tak, babku, babku by som určite mal pozdraviť, ak som odchádzal od nej dneska, tak mi dala krížik na čelo. Takže pozdravím babku, pozdravím mamu, celú rodinu, celý obraz na Stambores. pozdravím svoju rodinu, kamarádov, všetkých starých, aj nových, ktorí by mali byť na akcii, teda rád ich ľudí, nie je to povinné, samozrejme. Pozdravil by som rád svojho človeka, je to Martin Denker, ktorý mi rieši gravírované vizitky do LP, starých, poškrabaných LP, v vizitkovom formáte mi robí vizitky také originálne a všelijaké takéto banery a plachty a nálepky a takéto veci, ktoré dostanete napríklad na akcii k tričku. Osma bude predávať CDčka na akcii a... a čo neviem? Ja pozdravil by som rád DJI Ikona, ktorý mi pomohol na začiatku DJI Remsa, od ktorého mám veľa platní Pozrám celú nitru všetky štvrtie okolí mojich susedov ktorí sú tolerantní, že mám takýto koníček všetkých writerov, beatboxerov, breakerov proste. Dúfam, že sa vidíme na akcii. hlavne nekomentuj za počítačom na akciu, na ktorú nedojdeš, alebo si na ne ani nebol. Ukáž sa tam a zabavíme sa spolu. Hej. A ja by som pozdraval vlastne všetkých ľudí ktorí ma poznajú, ktorým mám rád a všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o nový album Sokol intelektu, na ktorom, na ktorom robím. Pozdravujem Skutka, pozdravujem moju lásku Bebu, pozdravujem Labraka, pozdravujem Enklávu, celý obraz nás, keď som niekoho zabudol, sorry, nedá sa myslieť na všetkých, ale mám vás ráda. Verím tomu, že všetci prídete na akciu nad zvinielu, ktorú robíme vnitre 8. maja. Čau. Jo, takže to bol, to bol DJ MOC A8. A ľúči sa za vás, bler, bler, Za tým Radia Bunker sa ľúčim ja, Palo a bol tu s nami majco, technik a to bol celý tím dneska. <laughs> <laughs> takže, úplne sa skvelo to zvládli, takže Jasne. vlastne v to frajry. aj sme povysávali. A samozrejme, <laughs> ďakujeme za tú možnosť, aj za mediálne partnerstvo proste s Rádiom Lunger, to som ešte zabudol samozrejme a hovorím o tom, lebo vždy radi sem prídeme, je tu perfektná atmosféra. Určite verím tomu, že nie sme tu naposledy. Díky. Ja ešte by som ospravedlnil teda, vzhľadom k tomu, čo som povedal, že sme tu boli len dvaja, tak až ste niekto písali otázky na Facebook, nedalo sa to naozaj zmanéžovať, tak ja to možno chalanom potom porrepočne, po odpovedajú osobne. A ešte pripomeniem najbližšiu našu reláciu, ktorá bude v nedelu, 10.5. Príde Martin Bohem a Lívia Doležalová. Bude to spoločná relácia dvoch hudobníkov a pesničkárov, pre ktorých je charakteristická akustická gitara. Takže keď máte radi akustickú gitaru, tak si vypočujte reláciu a keď máte radi hip-hop, tak si vypočujte DJ MLC a osmu ešte na záver. Čaute. Čaute. Čaute. Hej, počúvajte poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, vyserte sa na to, počúvate Rádio Bunker. <laughs> <laughs> to fad je jasné. Rádio bakér Bunker. BAKER ES BAKER Raz 2. Raz dva, raz dva, raz dva presne tak. Ej hey. Se mnovo na švácej. A semem mluvo na Ochovaný, osma chlapec do života postavený, ťažké dope nastavený Žádne lásky, ale klamy, dávno tu napoučený Srdci kámov sa meli, nervy, more unašaný Prebež rokov, ja mám sa aj s dobou Využívať svoj flow, ako poje s katanou Pre partie s barákov, čo poznali potkanov Lovatých aj kutákov, všetky tváre občanov Oni smysla, kurvy bude more jebaný Pritom sú domilení, z ulice sú posraný Všetky oči dole sto, chceli to more odpady na nula skore, maj Se mnú pozná v ako na úrovni, tak hey, Ak tu vidíš trocha ale pochopíš tu Ako sa tu kauty majú, že chlapci sa úpa hrajú Žádne cesty nebudú, pompety, vedi nepodajú mnou mnú pozná v Švácii hey. tak sem mnou poznáš v hey. Teraz tu, v radiobunker hey. Se mnú pozná v Švácii DJ hey. Moc a gráncami osma, hej Se mnou pozná v Sledu, so po intelectu, hey. Chytil som sa v čo poznamenal dobu ZS, meno rotu, zanechávam stopu Som história rapu, čo prináša ti tému Nepadám do popu, som z radového tomu Pustí sa do šetrenia, podpor naše ťaženia Nenávody na vezenia, no pozitívne myslenia, Štúrovsko-fárovské taktické cvičenia Prinášame vážny koko do každého vypvenia Na to, že to žije, že Benku sa baklíruje do nocia. A na toto to je, nik sa predtým neuchriera, sme dobrí, potom nie To sú cesty agresie, to sú c po uličné melody nerob sa v tu more čávo až ta kámo se mnou poznáš vácej, no musí si to prišť samo počúvam sem ty taro, to není že berem pero, ale ide svojim smerom ze sebou toleranciu zero presne tak aha a ďalšia vec kdo pozná logika vyššou cieľ. párov si taniča párov čo sa raio Mám iné Veci pochobávy sa len zera, raju Jednoduché videnie má jednoduché delenie, že nemáš hlové mizerie, ale bosno užívanie je to ľahké meranie. nuli ste me vynikanie, Nito neste poču, že never si svoje. <todit> tak to, to, to je. Preto nikdy netaj sa, venku, nikdy nevstaj sa vsa tu inak tá sa, nepoznáš to <todit> majsa. Nebudem si nahovárať, že budú sa druhý starať, môžem je pacán si poraz, málo tu dá sa ráť, nemajú marati, lebo pravda tu vadí. Ukazujú na mňa radi sa smradi, oni cítia sa už ve hre falošné ľudne kere hrajú na to, že sú ore ďalej nepohľú sa more ako mali video, som čo sa deje realita pred nosom bola mojim prenosom pochopil som schému, čo nechápali tomu rob čo ze se na ryť upadáš dolu oči opor, ja choť, keď radi svoju loď malé reči sa tak brz svoje podpoď poď hlupakom drámu zroď, rob to nich soď ich stoli skot. nie tvoje ich čelo spoď oči opor, ja ti choď, keď radi svoju loď malé reči za ho Kim Perrsi svoe Akon drámu roť, rob do nich soť I stoli skôd, nie tvoje ich čelo Spôď Venkú páni za majú veľké skore A ten bez peňazí tole prežíva, to iba more Niekto mi tu trepe, že ich sa to nesype Sype sa im všetko, tu love roba mŕte Chrapúni v autách, v putách, poších rukách idú vo svojich stokách Sú živý dôkaz, ako to je, že systém korotuje Ak poriad to postupuje, tak upadok postupuje Zákon je len slovo, rešpekt rešpekčavo Zastupuje ľudí málo, máme na to práve trenu svoje telo, lebo potom príde na čo, ak peruti všetko, tak nepýtaj sa prečo, ke mentalita blásnou, stretá sa s kráznou, osmarepie bránou, do sveta s obavou. Musíš poznať peklo, aby zrotilo sa dobrou Tak nebu slabý kochot, lebo nedokážeš noho. Hoči oporiati ja choť, keď radi svoju loď, ale reči zaho, tam ber si svoje podj. Rúpákom plámusroči, rob to ni soď, istolisk, tvoje ičelo, spoj. Hoči oporiati ja choť, keď rádi svoju loď, male reči sa otaverť si svoje, poď, poď! No, rob to nich soď, i stoli skôd, tvoje, i čelo, spoď! Hej, presne tak! Osmá, týčej Moc, dneska večer, v rádio bunker, tak si to zapamätaj! Tak hey. čo je? A určite prídi, na akciu, ktorú robíme, 8. mája, v klube Mariači, v Nitre! Presne tak! Čaute! Čau, Čau, Mas mm. tu silu, vá, vá, ví o Gil, ví o Gil, vá, soi